Di... Trova mai un a l t r a allora se... è multimediale v e c c h i a molto v e c c h i a è vinta. Sì,、vintage. no, è vinta. Ormai multimediale,、mm -hmm. non, non, non credo è non c che ci sia, ci sono altri termini, però so, più relativi all'espressione elettronica,、eh, al web che, fuori. che alla pratica. d i c i a m n t o lo so che non te la ricordi, <ride> no, no, no, io non, non la so proprio, però so che multimediale ormai è、eh. Pasolini. Era multimediale, per、Quindi. capirci, sì, è stato、sì. il primo multimediale. Forse è più grande ancora a livelli italiani se non mondiali. Comunque, a prescindere da queste reminiscenze, noi facciamo, organizziamo delle cose, non, non, non abbiamo né padrini né padroni, non siamo s t i p e n d i a t i di nessuno, anzi, spesso ci rimettiamo l'osso del collo. Cioè facciamo tutto quanto a quello che riusciamo a raggruppare nei nostri miseri e s q u a d l i di lavoretti, sia da precari che non precari. Eh, cerchiamo di tenere in piedi l a testa alta in questo momento, soprattutto in cui soprattutto in questo momento. Tenere la testa alta è un impegno difficilissimo e gravoso.、Mm -hmm. La teniamo alta con la musica, con la, con la pittura, con la, con la danza, la teniamo alta con un pensiero alto o altro perché, comunque, cercare di far con, confluire delle esperienze, coinvolgere spazi, mettere in contatto musicisti, pittori è、eh, tutta un'esperienza che poi, comunque, rende meno squallida la vita, insomma.、Eh? Se può valere come spot, si,、sì, hai letto qualcosa?、No? Cioè, tu o scritto? No no. <ride> no, no, no. Va' l'abbraccio,、no, è tutto abbraccio. Giuro. Allora, diciamo i più attenti noteranno che appunto questo, questa sorta di festival si chiama n o Label, che è un piccolo gioco di parole e spiega. C'è un posto gioco di parole. b E guarda, veramente cercavamo...、E、soprattutto perché poi nasce non label? Non label perché poi al... cioè, è un periodo in cui tutto si tende a definire, a marketizzare con un mio neologismo.、E、se non hai un'immagine definita con un'impronta、no? un che già dice tutto. Noi cerchiamo di rimanere più vaghi possibile da questo punto di vista. Sì, abbiamo il nostro lo loghino per divertimento, perché poi ci sono anche i grafici che lavorano. Scusa, tu、cose. tendi a marketizzare nel senso di marketing? No,、eh, no, oppure come. Sì, il marketing, il nostro marketing è una sorta di ritorno a...、eh, Oppure, scusa, come caratteristiche ben definite, e quindi a volte una definizione può essere anche restrittiva, intendi questo? Tu,、no? esatto, musicale, per、esempio. Esatto, esatto, no. esatto. Noi non abbiamo nessun tipo di genere da propagandare, infatti, domani. p Esempio, r e stasera ci sono tutti i gruppi che stanno un po' sul mat rock, jazz rock, jazz core più c rock, tra cui i Sabot, insomma, i famosi Sabot della s l o v a c c h i a E abbiamo delle serate. Comunque cerchiamo di tirar su delle serate con un budget che spesso un gruppo italiano, un po' di punta anche dell'underground, supera di molto. Noi、ah. riusciamo a portare con le stesse <ride> cifre 5, 6, 7, 10 gruppi, proprio perché si fonda tutto sul. Sulla mutua assistenza, ma è un concetto di proprio reale di assistenza mutualistica: nel senso che、ehm, noi abbiamo fatto la seconda compilation, è uscita la seconda compilation ricavata dai festival, la compilation viene offerta ai gruppi a prezzo di costo, loro possono rivenderla quanto vogliono, oppure possono anche non prendere direttamente la compilation. Noi stampiamo di 100 a 150 copie, non di più. E possono semplicemente usufruire dei file che noi mandiamo gratuitamente e poi possono ristamparla in proprio, cioè una sorta di veicolazione, non necessariamente obbligata o referente.、Diciamo. Non so se è complicata la cosa, però è più semplice di quello che sembra perché noi registriamo, per esempio, stasera e domani sera. Registriamo a livello altissimo perché abbiamo preso proprio un nostro amico che comunque fa un livello professionale, fa questi lavori a livello professionale, sta registrando le serate. Il gruppo che vorrà avere i file dei, dei suoi 45 minuti che equivalgono a un disco che registrato dal vivo costerebbe mediamente minimo qualche centinaio d'euro, i ma per dire poco, da noi stasera, magari con 25-30 euro, porta via i file per avere un disco dal vivo. Questo significa battere i costi. Questo significa. Superare la crisi da un certo punto di vista,、no? mm -hmm. e、offrendo il minimo col minimo.、Mm -hmm. Poi noi cerchiamo di far capire ai gruppi molto, con molta difficoltà perché i gruppi sono abituati. Io li chiamo robot spesso nei miei annunci su Facebook o sulla rete perché sono abituati: salgo, vengo, provo, faccio il check, vado via, mi lamento, torno a casa, sono stato pagato, non sono stato pagato. No, non è così. Stiamo cercando di far capire che se si collabora a un certo livello si ottiene di più. Superare un p o s i n d i v i d u a l i s m o che pure questa o e r è la r e d a g g i o anni Ottanta,、no? eh, io ho il mio ampli. Il mio ampli tu, è、so. molto attuale in, l'individualismo. L'individualismo è sempre più attuale, sì, soprattutto qui in Italia. Devo dire. Beh, noi portiamo、mm. semplicemente a un livello, penso, a un livello di riflessione sul fatto che、eh, a volte l'individualismo non paga.、Mm. Semplicemente perché, tanto, se stai, te metti a dire, te metti lì, che neanche vogliamo, fai i preti s o、no? con la morale cattolica, no, tu scegli. Se sei un individualista lo sei e non è che sei scuso a non l a b b o l Infatti, stasera c'è chi porta la sua batteria e non vuole che nessuno la tocchi. Tranquillo, poi ti si rompe n a corda del basso, ti sei scordato le corde a casa, non le prendi. Perché per noi vale、non、un、certo. po' occhio per occhio, dente per dente. Insomma, <ride> sì,、no? sì. Tanto che torna ancora più all'antico. <ride>、sì. Allora, Torniamo a parlare ancora di, di, questo, di questo festival, non label, che potrebbe essere frainteso in questo senso, qualcuno potrebbe anche dire non label, quindi nessuna etichetta alle spalle di questo gruppo. Ma in realtà non sta esattamente così, se ho capito bene.、Insomma. Hai capito benissimo. h o capito benissimo, lo、no、l a b e l siamo noi, siamo noi nel senso le persone che vogliono collaborare a questo tipo di, di, di situazioni non verranno certo a dire stasera non mi riprendi, stasera non mi f non mi fotografi, se hanno questi problemi non vengono.、Mm -hmm. Però se poi stanno con un'etichetta problemi loro、mm -hmm. oppure vantaggi loro, non lo so.、Mm -hmm. c Il o è i discorso è che noi vogliamo smettere questa ipocrisia, insomma,、no? questa sorta di ipocrisia santificata che. Noi siamo contro questo, noi siamo contro quell'altro. Io sono a favore di un sacco di cose e non credo affatto che avere molti nemici porti molto onore. Credo invece che proprio cercare di raggruppare più esperienze più anime possibili sia la cosa fondamentale. Poi, nella vita, è capitato anche a super militanti di avere l'etichetta alle spalle e doversi giustificare attraverso interviste. Qui non si、mm. ne giustifica niente, certo. Non è che siamo a f a r raccolta dei gruppi omofobi o razzisti, stiamo facendo semplicemente. cercando di amplificare l'espressione in modo tale che non diventi più Anche in questo senso, soltanto un festival o un'occasione. Infatti, non l'Ebol non succede una volta all'anno, è itinerante. Succede quando ci pare, quando riusciamo a convogliare delle esperienze, quando riusciamo a convogliare gli spazi. Giriamo, andiamo, chiediamo, vediamo come sono fatte le persone, sia negli spazi sociali che nei locali, dov dovunque nel senso che poi comunque l'umanità è talmente variegata: la biodiversità, se è vero che va protetta, va protetta realmente, non va diversa, diver protetta soltanto se c ha. Lo、stesso tipo di imprinting, nostro se funziona solo come funzioniamo noi, perché quella, a mio parere, non è biodiversità.、Mm. Un approccio quasi permanente, di... altro termine vecchio di controcultura, no? Come、sì. si dice una volta. Tra、sì. sì. sì. parentesi, mi fa piacere che le... la strada. La strada hai trovato un rapporto diciamo proficuo in questo senso? Ma fino adesso è s t a r o benissimo. Non vorrei parlare prima della chiusura dell'evento c h e spesso.、Infatti、però fino le... adesso trovo dei ragazzi. Veramente... Siamo p r i v i d i immagini, ci possiamo progrettare tanto no, no, non sì, no, no, di non ci e d e nessuno. dei ragazzi veramente forti, cioè, in gamba, decisi, motivati, pratici, poche chiacchiere, molto diretti, come piace a me, anche、mm. perché poi sai, ho fatto più a s s e m b l e e che c o n c e r t i in vita mia quindi preferirei、eh, invertire la tendenza. <ride> E questa che numero di edizione è? è questa è、pezza? praticamente, no, il numero 3. Numero 3、certo. ci sarà, il numero 3 e numero 4 perché aprile replichiamo sempre la strada. Il、eh. 5 e 6 aprile sono i primi due weekend del mese,、ah. quindi diciamo che in un anno scarso e quattro mesi abbiamo fatto quattro festival, di cui uno a f o r t a p e e n z i n sino. s m m a s ì quello me lo ricordo. Calcola che alla fine di questi due festival abbiamo raggruppato una cifra tipo 80 gruppi. In 14 mesi da tutta Italia e anche da fuori, visto che sabato facevo s l o v a c c h i sono Il modo di reclutamento tra virgolette dei gruppi, come hai usato la rete, i tuoi contatti u n i v e r s a l i Guarda, il, i gruppi attraverso、oh, conoscenze che ho fatto in giro, ovviamente col gruppo mio, girando. Tra l'altro ho un'amicizia particolare con Stefano Spataro, che è un componente di due tre gruppi della Puglia. Molto in gamma, molto intelligente, con q u a un giorno abbiamo detto: perché non facciamo una cosa un po' diversa? L'idea mia era questa, ed è ancora questa: mi chiedo, ci saranno in Italia almeno 5.000 unità, cioè 5.000 persone che ascoltano musica?、E、per musica non intendo rose rosse per te, intendo musica, no? Musica nostra, diciamo. Felicità,、aderirà. per esempio. Felicità, esatto. Ci saranno 5.000 persone, perché queste 5.000 persone non si decidono a fare quello che fanno tutti quelli che comprano il pezzo di Sanremo? Perché non si decidono a comprare tutti e 5 mila, magari in anticipo, il disco di un gruppo che comunque è valido? Ma a causa delle, no, della mancanza di attenzione a questo tipo di fenomeno, magari destinato a morire, nonostante che sia molto, molto in gamba? Perché questi 5000 stronzi che si definiscono intelligenti, super, super cognitivi, super, super critici, poi non finiscono per coalizzarsi e f a r almeno che ne so, una rete che permetta di vendere a un gruppo appena fatto un disco di mille copie, che per un gruppo è sopravvivenza pura? Perché non succede? Siamo troppo intelligenti? v a b b e è vero, il suicidio è una forma di intelligenza, no?、Mm, sì, un altro problema、ecco, e、è questo. C'è un'altra forma di suicidio, ma lo dico così con l e c c e z i o n e e diciamo da, mh, Dipende c i i a m o d da d o angolatura vedi il,、eh, il discorso, il download chiaramente. no? Il download porta anche a una forma di oltre che di p i g r i z i a economica, anche di p i g r i z i a mentale. Per cui alla fine può darsi che qualcuno、eh, acquisisca anche una p i g r i z i a culturale, per cui alla fine ci si contenta magari di,、eh, di scaricarsi il disco. E di ignorare che invece dietro un discorso di autoproduzione c'è un discorso di sforzo anche culturale e politico, se vuoi, no? Assolutamente. Ecco perché Assolutamente. ci potrebbe essere. Ma sai che succede? p o Il i discorso、eh. è che siamo già arrivati alle controindicazioni: parlare di download、eh, no?、Mm, sì. è già parlare di un fenomeno che non solo ha colpito, ma è già in fase di recrudescenza, secondo me, semplicemente per un motivo. Mi scarico 5.000 pezzi e mi ascolto tre canzoni all'anno.、Sì. Questo è il discorso. Mi compravo un disco,、e、lo dovevo ascoltare per forza. s o non u altro perché avessi preso una sola. <ride> Oggi col download finisci、no? che fai c'ho tutto,、mm -hmm. quindi non c'ho niente.、Mm -hmm. Allora, per colmare questo gap、eh, che、mm -hmm. c'è stato tra il, da, tra il comprare un manufatto e andare a, a scaricare tutto,、mm -hmm. secondo me c'è anco, ancora bisogno di, di spazi in cui effettivamente si acquistano delle cose che altrimenti non, non si r i f e r i s c o n o ma non solo perché non le puoi scaricare, oppure se le scarichi non le, non le conosci, non le capisci. Noi stiamo realizzando dei prodotti che sono legati a degli eventi, a dei momenti, a delle situazioni, a delle feste, in modo che ci sia forte un'impronta. Un è、sì. vero che il periodo è tristissimo dal punto di vista proprio dell'ascolto, perché poi il download è che ha combinato. Mi ricordo una volta c'era un concerto, ti fermavi a bere una birra, poi come sentivi il primo accordo, boom, tutti sotto al palco. Adesso continuano a bere usare la birra.、Cioè、io ho visto situazioni in cui sotto al palco non c'è nessuno e il bar è pieno. C'è il brusio. C'è proprio sì, c'è un brusio di fondo、sì. e basta davanti s t i poveretti, a q u s t i miserabili che ancora imbracciano strumenti. s i trovano. c'è un rumore di fondo che è anche una, un, se vuoi, anche una, una forma allegorica per certi aspetti. Sì,、no? Il rumore di fondo. La,、e、tutto, il tutto non concentrarsi sull'evento. e s a sulla... Tutto t t o questo avvia un processo di desertificazione, i m p o s s i b i l i t à di raccogliere anche le grida nel buio, cioè di, di andare oltre, di vedere se. Cioè, di, di, di sottoporsi di autosottoporsi a una misura preventiva che è la musica dal vivo, no?、Mm -hmm. cioè l'abbiamo rifiutata, l'abbiamo rinunciata perché tanto è tutto noioso, è tutto già fatto, è tutto già sistemato, è tutto già compresso. Non è così, ancora non è così.、Mm -hmm. Secondo noi, poi sicuramente saremo già anche tipo bruciato, però <ride> secondo me non, non è così ancora,、mm -hmm. c'è ancora spazio. Allora, Mi stavi accennando che mh, i gruppi che suoneranno sono di diverse estrazioni, ce i ne parli un po' di, di gruppi che suoneranno. Guarda,、e, stasera ti, ti ripeto, la, la, la serata è leggermente più a tema, anche se non è nel nostro stile, però、mm. sicuramente è leggermente più a tema. Mentre la serata di domani è completamente pazza,、eh? cioè è completamente più in stile non label, nel senso che、mm. varie anime, varie estrazioni. Andiamo da Paolo Fusi che racconta le sue storie della Hasl. Che è, canta, autore, chitarrista simpaticissimo. Tra l'altro, uno che ti risponde, vengo pure gratis perché a me mi interessa star e in mezzo alla gente. È un po' l'emblema del, della situazione. Poi sono da Manzoni che è un gruppo、eh, musicale di Chioggia che fanno delle canzoni straordinarie. Lui un po è un poeta dei 60 anni che tra l'altro si, si chiama Emilio Tenca.、Uh -huh. E Fa delle cose, scrive delle storie che secondo me sono semplicemente esagerate.、Mm. Quindi Comunque, non hanno molto a che fare col sistema underground. La... Tanto è vero che sono quattro chitarristi che si alternano alla batteria, perché in paese non si trova un batterista. <ride> e lui snocciola questa poesia carveriana che è un minimalismo. Cioè parla del padre che prendeva l'autobus sempre in periferia, mentre andava a pesca alle 4 di mattina, con l'autobus pieno di nicotina. Racconta t e l e storie che io sono rimasto pietrificato a rendermi conto che esistono questi fenomeni. Ancora si parla di cantanti, di, di autori, grandissimo proprio. Poi c'ho trio Miranda, che sono un alla... son trio alla Primus、eh, in italiano,、mm. abbastanza veloci, bravi. Sai che ho Candy, che era un po' l'installazione、mm. gruppo d e s u e t o come li chiamo io. <ride> poi c'è Les Mistons, invece, che sono un trietto anarchichetto che fanno installazioni collegate musica video.、Uh -huh. E poi c'è Vortex Club, grande Emilio dell'XM di Bologna. che Fanno questa elettronica con il DigiDeu, r i quindi io defino Tecno Aborigena, molto, molto, molto bella e i n t r i g a n t e In Memoria Text、e、w i n ricordi di DigiDeu che era un po' più, più rivettaro、uh -huh, se posso、certo. usare. Quindi domani、certo. la serata finirà proprio、uh -huh. con le danze a oltranza.、Uh -huh. E poi abbiamo Sol u Quest che è q u s t o ragazzo, sto spataro, una delle tante、uh -huh. sue facce, perché non è l'unica, ce n'ha altre quattro. Questo è una sorta di duo sperimentale, un po' rumorista, eccetera, eccetera. E in mezzo ci sarà. Allora, questo sempre domani? Sì, sì, questo è、mm. tutto domani.、Mm. Poi、Cacchè. ci sarà、um, Cristian Muela, che è un、uh, maestro di g i r i d u che fa delle.、Um, anche lui suona questo strumento su basilica e e lo a c c o m p l e t a m e n t e da solo.、Mm. E、siccome è un maestro vero, vale la pena veramente di sentirlo.、Uh -huh. Poi ci sarà del teatro, poi ci sarà Daniele Bernardi che farà un reading con Michele m o g i a l v i o l i n o che l'accompagna, c h e abbiamo ricavato un altro palchetto accanto allo stanzone principale. Eh, cui... questo Vedo che c'è tanta carne al fuoco,、sì. quindi domani è come inizia, e、sì. poi ci parli di questa serata. Ma in s e r a t e io tendenzialmente. All'inverso abbiamo iniziato. Sì, no,、e、le serate、parlazio. tendenzialmente avrebbero dovuto... Comunque la serata a p r e intorno alle sei e mezza.、Ah. Presto, in ogni caso, per dare modo proprio di vedersi、no, avanti. Anche se una riva r i mezzanotte, concerto, anche per un p e r i n t e r e o Uno degli obiettivi nostri è anche interrompere questa monotonia, questa abitudine che se non c'è i denti, da... i canini da vampiro, non puoi né andare a vedere un concerto、e、né suonare. È una cosa brutta e triste che ha costretto poi un sacco di gente. È、davanti. molto italiana, q u e sta cosa. È、oh, molto、eh. italiana, ma ha costretto、mm. un sacco di gente a stare davanti alla televisione, sai? Perché sì,、e、sì, poi alla sì, fine, sì. se tu potessi andare a vedere un concerto, fini tutta la storia a mezzanotte che stai a dormire, anche se vai a lavorare a t a r z i alle sei di mattina, lo, pu lo puoi perfetto, fare. Perfetto, e perfetto. E invece、sì. no, noi ci autocostringiamo perché poi alla fine uno tende a pensare che lunedì, martedì, il mercoledì, il giovedì, solo i fan cazzisti se vanno a vedere i concerti perché tanto finisce l e quattro di mattina、perfetto. e questa è una cosa brutta, brutta che ha. anticulturale, antisociale, che, che, che, ha, che ha proprio staccato, spaccato proprio il, il tessuto, secondo, secondo il mio modesto parere. Condivido in pieno comunque, perché è una cosa che.、Eh, è... però è ora che comincia pure a spingere、mm. per, per ribaltarla, perché sennò.、Mm. Sì, noi ce la condividiamo a vicenda, però poi rimane sì, là. Sì. Rimane, <ride> di fatto.、Mm. L'altro anno abbiamo aperto al Forte r n s i n o alle 8 di sera、mm. davanti a molti. Ma che cosa? Perché.、È、troppo presto. Cioè, 200 <ride> persone che accompagnavano a swing una, una,、mm. una jazz orchestra di 40 elementi che attraversava tutto il Forte,、mm. ed è stato uno spettacolo che chi non c'era mi dispiace per lui, insomma,、mm. perché o per lei, perché è stata una cosa bellissima.、Mm. E così andiamo avanti, insomma, gli orari insomma, decidiamo noi: se volete venire, bene,、no. fate come volete. Ci、sì. sarà pure a mezzanotte, ci sarà per voi. insomma. <ride> e invece questa sera mi ha detto che è più orientato. Beh, questa sera è molto dura, ma sarà molto tosta, molto、mm. core. n e l s e、mm. n s o、so, p e n s o tre quattro realtà tra i più potenti in circolazione: insomma, Testa de Porco, che erano i Splatterpink,、eh, meno un Elemento,、mm. Macno, che lui è. L'anarone c da solo, chitarra elettronica, chitarra è distorta, è elettronica e voce modificata.、Uh -huh. I g u e r r a che sono un trio di Terni che fanno mat rock, squart e t vabbè, sono squart e t a Roma sono abbastanza conosciuti.、Uh -huh. Diciamo è una cosa abbastanza intensa, molto dura, però più bilanciata, diciamo, più centrata. Domani、uh -huh. è... uh -huh. sarà una follia. Anche se r a ci sono altri spazi a p a r t e r e m o a q u e s t Sì, sì, sì,、uh -huh. um, semi volanti. Che è Valerio Gatto Bonanni che farà uno spettacolo teatrale dentro un pulmino Fiat 8,50 parcheggiato di fronte all'entrata all、sì. e、per due spettatori alla volta. Tu entri in due dentro al、ah. pulmino, ti v e d i l o spettacolo teatrale, s c e n d i fai un'offerta Quindi fa più,、eh? fa più repliche? Fa più repliche? Sì, fa molte repliche. <ride> E poi c'è Darek Blatta che è un pittore pure lui, desueto. Molto dark. Scusi, se ci sono 500 persone, lui fa mh, per 500 volte, si, si, si. Qui parliamo di me, danza estrema <ride> e pazienza anche, molta pazienza. E poi c'è lo spettacolo di Zanzabudo s t a、ah. s a c'è la g i a p p o n e c a i s a Loman che farà uno、mm. un spettacolo di Zanzabudo. f a r à la sua mezz'oretta di questo Giappone, vero? No, lei Melissa non lo so, mi s e pensare sia australiana, sai? Non, non Però è, danza b Voodoo se non sbaglio. Eh, Voodoo penso che sia giapponese. Giapponese, come, se, se, se, se. orientale come.、Ah, come printing. t u、eh, hai parlato di non label, quindi in pratica chi sareste proprio a fare questo a parte la definizione non label? Guarda,、mm. la cosa strana è che abbiamo messo insieme tutto questo po' di cose in tre. In tre?、Mm. Cioè, in tre, no, diciamo in quattro, dai. Quattro e mezzo, cioè, comunque, i è c o numeri di s t r e t t i cinque,、ah. Chi può una sera prestare una macchina? Di vista ho fino a tacchina a 1.30. Sempre、e、mezzo, pochi sopra. Ho、sì. fino a tacchina a 1.30.、E、non so, io direi: no, stantia、sì, c'è..... Si lavorava? s e lavorava, s e lavora, si lavorava. Non è、certo. quello il discorso: è che t i crei una bolla in cui. voglio dire, Scegli il tuo mezzo di trasporto.、Mm -hmm. no, io la macchina non ce l'ho, quindi come mezzo di trasporto、ah. ho scelto il sogno, l'utopia e la soddisfazione per la vita. e h、ah. ah. L'inseguimento continuo e perenne e costante verso la bellezza e verso nient'altro perché il resto mi sta un po' stancato da tutti i punti di vista,、mm -hmm. e non credo solo personalmente.、Mm. Un accennino se vuoi anche al 5-6 aprile, no? Se vuoi, sì, sì, sì, sì. no. Il 5-6 aprile stessa situazione nel senso che p o r t i a m o realtà da tutta Italia. Ripeto, sono tutti, tutti gruppi e persone che si stanno spostando veramente per, per pochissimi soldi. Io non finirò mai di ringraziarli, hanno capito quelli che vengono, hanno capito. Sempre la strada? Sì, sempre la strada 5 e 6. Hanno capito quello che significa, insomma, anche perché poi, comunque, in realtà sta crisi ha ucciso tutto. no? E chiaramente, poi la prima cosa che. la prima vittima di tutte le crisi del mondo è la cultura, no? Che il pane è più Con la quale non si mangia, no, non o si monti, mangia,、insomma. quindi no, che、okay. il pane è fondamentale,、mm -hmm. eh. però ti rendi conto, io poi col gruppo socio ho pure più esperienza, più diretta, diciamo, coinvolto direttamente, che fa 500 km in macchina significa spendere un sacco di soldi,、mm -hmm. soldi che spesso nessuno t e poli dà, m、mm -hmm. a prescindere dal nome, perché poi alla fine, sì, se sei un nome giri, fai i tuoi <coughs> 10-15 concerti, ma comunque stai lì, cioè、mm -hmm. l cerchio è molto stretto.、Eh. Mm -hmm. Anche perché non vale la pena, non vale l'investimento, qui si parla di gente che ancora eroicamente gira 200 euro, 300 euro, che se fa mille chilometri, magari cercando di mettere insieme date, però è tutto molto chiuso, tutto molto, molto ostile,、Anche、gli stessi organizzatori, i gruppi vedono un po' come. a me m s o sentito d i r un sacco di volte, insomma, da gente organizzata, se non c'eravate voi di sabato era uguale, tanta gente qui p e b e v e E io questo lo trovo, lo trovo un segno massimo del degrado perché poi alla fine lamentarsi di tutto quello che succede è facile, però cambiare cose、mm. sempre più. Nessuno pretende più di cambiare niente, cioè di cambiare、no? in assoluto. Arrivano i salvatori o i, coloro i quali applicano, però, sai, ci sono tante piccole cose che significa, per esempio, non l e b o l e vuole lanciare attraverso la pagina che sta costruendo pure su internet, la pagina del sito,、eh, segnalare gli abusi. f a t t i effettuati sui gruppi, una sorta di gambero nero dei gruppi, cioè quello mi ha pagato male, è stato stronzo, segniamolo, perché no?、Mm. Perché ci deve cascare altri 50 gruppi e lui deve continuare a far s o r d i con un gruppo che magari veramente fa, fa sudore, lacrime e sangue per, per trasportare poi se stesso, quando se stesso、mm. rappresenta un'espressione、no? un originale. Se non sei famoso devi essere forza schiacciato. In Italia non c'è stata mai la terza via, non c'è mai stato questo limbo e nemmeno le realtà socialmente alternative hanno mai pensato di, veramente di costruirlo fino in fondo. Perché io continuo a chiedere a 53 anni come mai ancora non c'è una rete alternativa di distribuzione vera, no, cazzate che ho sempre sentito, o il posticino in cui sì, noi facciamo, no. Qui non si fa un cazzo, sono tutto alternativamente. Ed è grave, gravissimo, perché se non lo fa il business, se non lo fa mio, no, la major, è pure normale, sono loro. Ma che non lo facciamo noi, a me sembra sempre più squallida s t a cosa. Cioè, che non c i s o n o d i una città come Roma 10, 11 punti di distribuzione in cui uno va e compra. Cioè, tutti dicono, ah, che hai fatto il disco con l'etichetta?、Eh, se hai fatto, fai t t il disco con l'etichetta, sei, sei venduto. Però mica dicono. Come faccio a vendere in cd che ho stampato? Io ho scaricato adesso 350, cioè, 150 copie della compilation, la seconda compilation non label. Per vendere u a compilation di a gente, adesso tutti i gruppi che è tutto un, un processo che non c'è nessuno che p u ò t a rocca. Non è cinese, non è non c'è sfruttamento, eccetera, eccetera. Per vendere 150 copie che devi pagare in contanti. C'è tempo, un sacco di tempo. ma Io me lo compro per su, v e n i r n a cosa d e n o n mi frega niente, manco d e v o a c c e su r a Perché poi manca proprio il raccordo vero tra le cose che si pensano e quelle che si fanno. Siamo talmente s m a l i z i a t i talmente oltre, talmente. Capito come? Però quando ci interessa una cosa, poi magari spendiamo pure una piotta e facciamo finta di niente, capito、mm, Una bottarella al suo sistema di menti. m e m e n t i s Ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Sì. I Quindi、per concludere, il tutto si t e r r à l a c c e s s o è La Strada in via Passino 24, no, se non mi ricordo Passino 24, 24 sì, 24, la strada, Garbatella.、No. Venite, insomma, cercate. Io p penso sempre che poi, mh, lo trovo molto poco, poco、si、dignitoso. Cominciare da, soprattutto ai microfoni di una radio a dire venite. Però, secondo me, c'è bisogno di presenza. Poi, alla fine, a noi ci bastano 200 persone per fare una serata degna per i musicisti,、mm -hmm. poter soddisfare tutti e continuare a cercare di proporre cose diverse. Poi, in fondo, fate come pare. No. Noi siamo n i i Domanda così finale che riguarda te, nello specifico. Tu, beh, tu sei Marco De Gronge, lo abbiamo vaccinato prima. Tra parentesi, Gronge hanno suonato anche per la radio, famosa data di spalla a Gelo Biafra. Ti ricorderai. Yes. Mi ricordo, sì,、ah, perché beh, facevi conto del fatto che l a n d r o p a u s a mi avesse divorato. Tutte le s c o s i no, no, ancora mi ricordo,、sì. ma per me non è stata una cosa eccezionale, v o g i o dire, nel senso, per sì, sì cioè, per voi sì, b e l l o i sì, bella bellissima、eh, serata, però sì, dico, dai, ti、eh, ricordi come te、eh. hai saltato il cerchio di fuoco insieme a, a Olertogni? No, è no, stata per questo per dirti a h e sei un vecchio amico anche della Yonda Rossa. Che, per che... fortuna ho vissuto parecchie, però Yonda Rossa si è dimenticata completamente d i Gronge. Poi dopo Vabbè, eh, dopo, eh. preoccupato no io non mi p r e o c c u p o g e n e r a l m e n t e non vivo preoccupato per fortuna <ride> però è così E quindi come Grange che si combina adesso, giusto per capire. Guarda, Grange è stato, grazie, è stato come、si、dice, premiato dal te, dalla pazienza perché dopo 32 anni sta uscendo un nostro lavoro p un nostro l che era dimenticato, che era dimenticato、eh, da tutti, pure da Dio.、Eh. E p r e t e n t e l'etichetta giapponese, che qua tra l'altro nasconde un personaggio straordinario, che si chiama Leonardo Marrone, che fa il giornalista musicale.、Mm. Siamo conosciuti 6-7 anni fa. Lui lavora in un istituto di cultura giapponese,、e、italiana in Giappone, insegna c italiano o è i ai giapponesi e è impazzito insomma da quando ci ha conosciuto questa cosa. Ha saputo questo di disco in Evaso, in Espresso e ha detto: Sai che c'è? Adesso lo ristampo io. Mi sono stancato di combattere con l etichette e di chiedermi a me continuamente come mai s t a cosa sta ancora nel cassetto. Io gli rispondo: Perché non c'è una lira per farla, non c'è un euro. Diceva, beh, a s s o p r a t i c a m e n t e uscirà un doppio CD e un doppio live、eh, filmato.、È、un cofanettino, q u、so, e s、sì, i costa r una ventina d e u r o perché, ovviamente, sono quattro cose. Praticamente, però, 700 copie edizione limitata. Uscirà sia in Giappone che in Italia.、Mm. E... d a c c i notizie quindi. Sì, c o m e ce l'ho, ve le do perché ce n h o poche puri io. So solo che l'ha fatto perché mi ha mandato l'altro giorno l a clip del lavoro. Quindi,、uh -huh. è fatta. l u s c i t a Cremone Gigante per sogli adulti, che parlava ecco, esattamente、ah. 23 o 24 anni fa del fenomeno televisivo, dell'avvento dei televenditori di Vanna Marchi, perché il primo brano è dedicato appunto a Vanna Marchi, che gridava <ride>、sì, Cremone se, Gigante cioè, per sogli、sì, adulti. Bene, bene, dunque, io ti ringrazio per.、Eh... Grazie a te, sempre una persona gentile e simpatica, nonché intelligente, che è una merce rara. Anche, ci mancherebbe questo bello, ma questo. Beh, bello sarei bello, falso i p o t i o È t r o comunque, gradevole.、Sì. <ride> Già qualcosa, <ride> <cioè> qualcosa. <ride> quindi ricordiamo stasera e domani c'è Suè la Strada. Non label.、E、ringraziamo il buon Marco g r o n g e Venite, venite, accurite, come si dice a v a l n a r o l t a m v o u s l i z a t a The non-virtual world should mirror and incorporate the possibilities of the free internet. Let's abolish the existing grid. The more c l o s e d of the network is to outside intrusion, the less able it is to engage with that which is outside itself. Why you want to break into the system? s h a k it twice! Disappear! Double regulations! Taking over the internet! It's going to get ugly! It's going to get ugly! It's going to get ugly! It's going it's to get, get ugly! How much blood will it take? How much blood will it take? How much blood will it take? How much blood will it take? How much bullets will it take? How much bullets will it take? How much bullets will it take? We've got to move. We've We've got to move! We've got to move、yeah. now! We've got it to move! The real NNK! Strip him! d e s t r o y h i s p h o n e Leave the weapon! Make it love and c h g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 We got to move now. We got to move now. We got to move now. We got to m e now. We got to move now. We got to m e now. e got to m Sarkastic, s u r c u i clever, random, stay cool, watch your body language Just another day, just another fucking day Just another day, just another fucking day Find a dark hole, c r a w l into it Stand turn, it's turn, over,、Now. E dunque, abbiamo fatto questa intervistina riguardante non label,、eh, che si tiene questa sera a d a CSOA c e s La l Strada. E abbiamo parlato appunto con Marco dei g r o n g i Sono le 16.35, qui dagli 87,9 di Radion o de Rossa, ancora per circa una mezz'oretta, fino alle 17. Poi ricordo Take It Easy. Le ore di religione e lo spazio informativo, CPT b a l k a n Music e Solaris, queste sono le trasmissioni che si alterneranno qui a questo mixer. Naturalmente, erano gli Atari Teenage Riot che ci hanno accompagnato come colonna sonora. Loro sono i Solitary Experiments, gruppo tedesco ormai realtà consolidata dalla scena, diciamo IBM, simpop. Questo è Mind of Matter, ristampato in questa occasione attraverso The Great Illusion, questa compilation. q u e s t a è Odyssey on Mind. il brano che apre questo album che sarà seguito da delight solitary experiments e s Little experiments da questo The Great Illusion, questa compilation che conteneva due vecchi lavori: Advance into Unknown e questo Mind of a Matter del 2005. Si cambia storia e andiamo a Kiev in Ucraina. Lui è Nahag dal suo ultimo lavoro: Fragments of a Human. E quindi troveremo elettro, breakbeat, rhythmic noise,、eh, tribal e anche un approccio quasi alla goa trance in, in questo artista proveniente appunto dall'Ucraina. Il pezzo è quello che va ad aprire questo Fragments of Human e si chiama Die, Die, Die People Nation. E dopo una hug da questo Fragments of Human, andiamo ancora avanti per circa una decina di minuti, poco più. Andiamo verso la conclusione: Di disorder di oggi, primo marzo 2013. Lo facciamo con The People's Republic of Europe, ultimo di una notevole mole di produzioni per questo trio proveniente dall'Olanda. Ultimo lavoro: Military Industrial Complex. di General a n d the Mountain e Moloch, le due tracce in questione, per un progetto metà tra Dark Ambient e Technoise.